І ще Далі все було у страшному сні. Ні квитка, ні грошей, ні документів. За допомогою працівників розплідника мені вдалося отримати тимчасове посвідчення особи і кілька сотень доларів, яких заледве вистарчило, щоб придбати квиток на корабель. Там я і прочитала оголошення, що шукають посудомийницю. Не роздумуючи, пішла до капітана. Жодних вагомих документів у мене не було, тож я домовилась на половину платні. Навіть половина платні, яку капітан мені все-таки заплатив, виявилась для мене неабийкою сумою. Працюючи лаборантом в університеті, Мені б довелось пропрацювати весь рік. Потім я швиденько закінчила тримісячні курси і таким чином влаштувалась на роботу. Думаю, мені ще два-три контракти, і я зможу покинути цю роботу. Я майже-майже на порозі до своєї мрії. Уже навіть підшукала приміщення неподалік центральної площі. Це невеличкий триповерховий будиночок на чотири вікна. Приміщення на першому поверсі продається, і я вже внесла завдаток. Там відкрию найкращий в місті салон, де робитимуть дивовижні інтим зачіски, з якими кожна жінка почуватиметься впевнено, з якими кожна жінка відчує себе єдиною винятковою, бажаною, Адже це для жінки основне? Чи то запитувала, чи то стверджувала. А вже ж погодився я одразу, вражений її бажанням. Нарешті я зрозумів, звідки в неї візерунок на лоні і чому всі майстри в один голос казали, що він заскладний. Так, це, що ти бачив у мене, це мій витвір. В Еквадорі я познайомилась з однією жінкою. Я бачив, як вона, передчуваючи задоволення від того, який ефект справить на мене її розповідь, приготувалась отримувати насолоду несподівано прозвучав мій телефон. Дзвонила моя дружина і просила, аби я повертався додому. Казала, що щось трапилось і що це не телефонна розмова. Молода жінка все зрозуміла. Я дивився на неї і не міг сказати, що мені пора йти. Та вона посміхнулася і спокійно, наче це звикла і буденна річ, сказала «Не хвилюйся, йди, все гаразд. Я ще трохи тут посиджу решту, розповім згодом». Я Послухав тоді її, мені видавало, що це правильне рішення, що саме так і випадало вчинити, з неї ж нічого не могло статись. Посидить, вип'є каву і піде додому. Це недалеко від будинку, де вона мешкала. Коли виходив, ще раз глянув на неї, затравлений, німий білю погляді. туга враз зіщуленій постаті та було вже запізно міняти рішення, я пішов. Її погляд, сповнений несамовитої ніжності, надії, розчарування, переслідував до самого дому. Заходжав вдома те саме біль, нерозуміння, очі, повні сліз. Дружина поволі з моїх пізніх повернень додому починала розуміти, що її бажання – Аби я вступився, приводжу в дію. Починала розуміти, що прірва, яка створилася між нами, стає все більшою і глибшою. Зрозуміла, що ми втрачаємо те, що всі ці останні роки нас єднало і злякалась. Тепер я знаходився посеред двох наляканих жінок. То що в тебе сталося? Він посміхався, але в голосі погано прихована тривога. За останніх кільканадцять років ти вперше попросив мене переїхати. Щось трапилось, щось особисте? Він уважно подивився на мене чорними, проникливими очима.